Dhe gjitha lëfdata dhe falendërimet Më të plota janë vetëm për Allahun subhanahu wa t'ala Zotin tonë falendërojmë Për e ti falje, olëzim, kërkojmë salavatë dhe selamat Për shëndajtët më të mira Mi pengamberin e fundit Muhammed Mustafa Alehi Salatu Veselam Në bishok të ti besnik Në bifaminën e ti të ndërshme Dhe gjithdo besim të arri Cili ndjek rrugën e tëra Më të mira Dherën e ditën e fundit Dhe kësaj bote Të nd Dhe të ndojmë disa minuta para khuduve së gjumas Që shfletojmë diska nga libri i Zotit Nga jetët e Allahu subhanahu vëtjala Në mënirë që të furnizohemi për takimin Me të denjë me Allahun të bareke vëtjala Jemi me surën E njëshën e nantë të Kur'anit E cila është gati nga surët e fundit të Kur'anit U kemi filluar nga gjuzi amme në mundoria e gjusi 30 e Kur'anit nga surja En-Naba, surja 78, ne kemi ecë me radh këtë sure ku jemi ndal në shumë prestacioneve të konsiderueshme serioze të Zotit të Barëkëjuat e Alla. Kjo surja që ne e kemi sot para para neve se do ta shpjegoj me lein Allahut të Barëkëjuat e Alla, është nga surrat me peshë të madhe. Të këpë nga mbiri ale i salatu e selam Të cilën ale i salatu e selam e lezonte në gjdo namaz sënët të sabahut Bashme një surë tjetër E cilën të ta mormi mandej Surët të cilët i lezonte pë nga mbiri ale i salatu e selam në sunet të sabahut Për të cilat tha ato dyja Pra dy reqatët para farzit sabahut Janë matë mira se kitë dunja edhe që akon ta Jo barabar me dunjan Matë mira Se kit dunjaja Dhe qako Në ta Surën dhe së në lezon të pingamberi Alei salatu selam Në këto dyrë qate Ishte surja kul hu allahu ehet Edhe surja Së në të të marim sot Kulja e ju helkefirun Thuaj o ju pa besimtar Andaj kjo kishte Aq konsiderate Pingamberi Alei salatu selam Sa që fillimin e E Ditës e bëndë të me këtsure Gjithashtu ka arë në sahih Hadit vërtejt nga pengamberi a.s. Se në sunetet e akshamit Pengamberi a.s. E ka lezue Kullja e juhe lkafirun Kullhu allahu e had Dhe gjithashtu kër e ka përfundu e namazin e natës E ka përfundu me vitër Dhe në ta e ka lezue Kullja e juhe lkafirun Edhe kullhu allahu e had E hadë bashkë me surën pak më gjatë Se bihis me rabbi këll a'le Që të më thonë, për nga mberi Në mëngjes është zgju me këtë surë E ka le du të parën këtë surë Ditën e ka mshelë Se akshami e mshelë ditën Andaj edhe në islam Me përëndimin e djelit Përfundon dita përshemull e agjurimi Nga sa ty përfundon dita hinë dita tjetër Dhe me hanë ndryshohën datat Andaj ditën e ka përfundu me këtë sure Dhe gjithashtu natën, namazin e natës E ka përfundu me vitër, me tek Dhe në këtë tek ka ledzue kulia e ju helkefirun Kjo sa i përket rëndësi së surës Të këpë nga mbiri ale i salatu Veselam Sa i përket surës Qfar kanta, qfar përmbanë prej Do me thanjeve të larta e prejmsime dhe porosive të cilat i avendosin besimtarit vijat të trasha të rrugës këtu mund të flitet gjatë nga si kjo surë është prej surët sët mësë shumë ti kanë fol djetarët më djeka prej djetarët sët e kanë vequ në shkrim kanë shkujt libra të veçanta vetëm për këtë surë bashkë me surën kull huallahu e hadë po neve nuk kemi mundësit në më muzgjerue derin ato zgjerime dhe se djetarët e kanë shpjegua këto qështje, por se të të marim në disa mësime të në gjeshura, që të porfitojna në një gjuhë të thjesht dhe me disa porosit të qarta. Kjo sure ka gjash ajete, i ka zbitur për nga mberi të ale i salatë të sëram në mekë, i ka zbitur për nga mberi të ale i salatë të sëram në mekë, dhe kjo sure dalon me një thirje të cilën Kur'an nuk mund të gjeshë Këtë formulim posë në këtë sure Dhe kjo ka qenë prej domës dëshmërive Të formulimit kësaj fjalije në këtë form Dhe në këtë thirje të prer Për t'inda vijat me të keqen Nga se nëse njëriju nuk edin me gjen e vet T'imanit, vijen e vet t'imanit Atër ka mundësi me kaluet të kë ezeza Të këvija ezez dhe me mendu se Ajë ciljo i zi ka hindë bardh E kjo është endalume në fejnë e Zotë i Gjell Gjellegjellu për me menduet besimtarin pa besimtar dhe me menduet pa besimtarin besimtar. është ndaluar si andej, si këndej. Kjo sure ka arë për ta qërsu këta, se për nga meri ale i salatu seram dhe ndjekësit e ti nuk bahëm pa besimtar. Sikur që për rratë të tësot dunjaja me e zbrit nivelin e besimtarve në pa besimtarve duke fillon nga pingamberi jonë sallallahu a.sallam, ku të ndohë dhe bëhët presion në dunja dhe bëhët shtypje, që të lejot ofendimi i ti a.sallam që të barazohën pa besimtarët. E allahu gjilë gjilë lu hu dhët në Kur'an, e fene gje alu lë muslimin e ke lë mujrimin, malekum kejfe të hkumun, dhe allahu të bare kjo e tala, a do t'i bojmë ne besimtarët si pa besimtarët njësoj, Njeriu mëson më, më në më, mua mbi ndot mua mundohet mua mundon shtru mua thot Zoti un ta bajnë nisoj barabër me një sfrunum me një kriminal me një pabesimtar i cili ka dal nga rruga thot Allahu kupi më në këtë gjykime kupi kthehen në këtë gjykime s'ka mundsi Zoti më e barazu një rob i cili mundohet me kryi farzin e mëshmo nga haramit e don Zotin e urren shejtanin me një rob i cili orobi shejtanit Allah u gjitha ka, ka nda në këtë qështje Kjo surë e ndihmon këta Dhe nos shtyua Anaj neve e kemi mor nga mësimët e ulemave Se prej mësureve të cilat Duhet do mos dëshmërish me anave Mja dit kuptimit është kjo surë Na e dim që shumë surës i kena obligim më mësu Avami, musliman, e thjesht Se kanë obligim më mësu Po dë qështje i kanë pa tjetër më mësu Si për shemë surën fatiha Surën fatja duhet me dit edhe i voglë edhe i madhe, se sumë farët pa ta. Kjo e para. Ka prej surëve që dojë mos duhet me dit ma natë. Nuk o kush me dit surën, po dojë mos duhet me dit ma natë. Djetarë kër i kanë kshirë këtë surët, ka thonë, dojë mos dëshmërishë duhet robi me dit këllu Allahum. Dhe me ditë se zotja një, s'ka si ajë, s'ka në gjajshën, s'ka shirë, kjo pa tjetër me ditë. Dhe prej pa tjetërës, është me ditë këtë surën. Kullja e juhel kafirun La a abudu ma ta abudun Thuaj oju pa besimtar Unë asniher nuk e adhuroj Aq ka adhuro një ju Kjo sure nëse nuk ka munëci Dikush me pësua dhe pësë është shkurtër Gjash a jete gati krejt e din Nuk ka munëci Mos me dit besimtari Sepse është domos dëshmëri e imanit është domos dëshmëri e imanit Nuk ndërtohët Imanit pak të mana Pa i besu këta تمنى تدا الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبده ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبده لكم دينكم ولي ديني صدق الله العظيم تورديت انا قالون زوتي اون تبارك وتعالى Ka thuhet në këtë surë, ka shumë bre mësimeve, ka shumë bre mësimeve të cilat djetarët i kanë djerë, mësime të imanit, të islamit, mësime të edukatës, mësime të ndarjeve të domozdoshme në mes njerëzve, mësime të të mirëve dhe të këqive dhe Në pozitat e zotit të barek e vëtjara Dhe mësi me dveçanta për pengamberin tonë Sallallahu A.S. me gjithë shkurtesën e vogël Që e ka kjo sure Ka përmledhën vëtë veti Përmbajt e të larta Të cilat i gazbit zotit jonë të barek e vëtjara Preja sot që ka përmendon Nuk mund është me gjithë në Kur'an këtë trajt Cila është trajta Kulja e juhel kafirun Thuaj o ju el kafirun Kefirun, zakonish, në Kur'an vjen, Ja e juhe ledhine kefaru, O ju të cilat keni mohuar, Dhe këtu ka arë me emrin, O ti pabesimtar, Dhe djetarë kanë dhën, Kjo të rajt ka arë në këtë surë vetëm, Kështu thirë në Kur'an vetëm këtë surë e ki, O ju pabesimtar, Zakonish, vjen, oj të cilat keni mohuar, Oj të cilat s'keni besuar, E kështu me ratë, Unë forma e fialis lidhje me foljen. Ktu ka ard emër. Çi çje dallimi? Dallimi o, sikur kur dikujt i thuaj gabove, o ti i cili gabove, a është kjo më e fortë apo kur i thu ti o gabimtar? Kjo është ditë më fort. Se kur ti i thu o gabimtar, ti i vendos atij epitet, karakter të pandashëm oj i O ti i gabushëm, vazhdimish po gabon Dërsa kër i thu gabove Munet me pas gabove shqytu Por në gabimive shmenive Nuk e bjecë që është gabimtar i vazhdushëm Apo kër i thu dikujna Sja qëllove Munet me smja pas qëllove shqy aty Por kër ti i thu e O ti cilja huqë gjithmon Këtu është ndryshe E në këtë ajet Ka ardhë këtë rajt Ka ardhë me emër O ju pabesimtar cilsi dhe emër bashk çka është el kafirun para se dalmi në aspektin sheriaetik në aspektin gjuhsor kufur është e kundër të imanit dhe përdorin, e përdorin plesa kanë përdorur kufur e kanë përdorur më harë tash e kanë me me hyrjen e gjuhëve të tjera gjuhës angleze gjuhëve të tjera i kanë shmang shumë prej prej emrave të cilët i kanë përdorur nga nga gjua arabe por pse e, e kanë përdorur Më të vjetër fjallën qufër Shikur qepër do nga fjallën iman Fjallat kufër është karsi fjallës iman Në Kur'an Gjithë mën vjerë E ledhine emenu E ledhine kefëru Ata shakam besu Ata shakam mohu Fjallat kufër Në gjuën arabe Në sens Do me dhanë dikush Qka mshej diqka Dhe mbulon Gjithë kushka e fu Dikun të mshef diqka Arabti thunjë kefara E ka shtiti kënë kusë shifët Bujkut Ajë që le lëvronë tokën dhe punën tokën I thënë kefir në gjuën e harabëve Pse i thënë se ajë e merë farën dhe e fut Më nëna, më nëna tokës Në më thënë e mëshe farën në tokë Andaj i thënë kefara Elhabbe e ka fut kokërën e Elbit apo qfar ka fut në, në tokë Andaj në gjuën e harabëve Esencialisht fjala kufër Vjen me mbulur diçka. Por Kur'ani nuk e ka vesh kët kuptim. Kur'ani ka shumë kuptime. Kur'ani në esencializëm Kur karshi i mohonet. Sicili që s'ka i mall ka kufur. Por sepse është huazu kjo fjalë për ta marrë për karshi i imanit, kanë dhënë dietar për shkak se e vërteta, për nga natyra, e vërteta, për nga natyra, Zoti ë tihet do ka krih me nevoja robit për Zotin. Kto janë çarta. Kto sune mohon kirkush. Qi njeriu ka nevojë për Zotin sune mohon kirkush. Se njerzit kanë nevojë për pejgamber sune mohon kirkush. Sikur që ki nevojë për buk, çlën takati, ashtu çlën takati edhe për për pejgamber, pa pejgamber sune gjen rrugën. Andaj kan vënë diëtar, për shkak se natyra e vërtetës është e qartë, është e pamohshme. Kjafiri si kur lufton me mbulukta Andoj është thonë kefir Dhe është përngjasu e kjafiri një man Me kjafiri një cili është bujku Ajë cili e punon të okën Se ajë cili e punon të okën munohet pak Do më thonë, kur dikush e punon arën Ajë nuk, nuk e ban atë me komoditet Ajë duhet, aj duhet grinë aty Ajë duhet kryon të renë në tokë Ta huedhë farën e pas ta i të mbulon e ta drejton E kështë të më rarë që të realizohet që dhimi i vetë Êshtë huazu kjo fjalë se qafiri, pabesimtari Munot atë qka e qartë me e mluë E jepë zërë të mluëje, e së mluëje Shikur që pijapin sot zërë A ta mendun se Muhammed e Sramo shë mluë Edhe e testun A është aloj i praneshën Muhammed e Alei Salat e Sramo, jo E ndjerën karikaturë Dhe e panë se koka i praneshëm Dhe u që du një janë kam Edhe për mojnë se më që du një janë kam Dhe së në hunqë kërkush Mu që kitë përandor të du një janë së në ulin Sepse Allah u gjela thot në, në ata kemi ngritë ti emnin Kush është ajtësi munët me ullë këtë emër Kamë provu njërzit matë mëdhej Se këta shka janë sot me ullë Si janë ata Ata si janë Muhamedi është Andaj, pa besimtari mundohet I e bëzor me emlut v dhe pikti kondit të xhut të pa besimtar. Pastaj, çka mbulon është mesela tjetër, vjen xheriatin e ka kallzon. Domodhën, në gjuhën arabe, kafiri mbulon diçka, mshe diçka. Mshe diçka. Çka mshe, vjen Kurani e ka kallzon. Çka mshe, e mshe besimin Allahut. Mundon me u kalzu njerëzit që s's'shet patjetër Zotin me me dashur, me adhuru, me shku pas, jo. Mundon me mshe pejgambert. Munojnë ata me nëzirë vetën E mpe nga mërtë më mëshe E Allah u nuk lejon ashtu Munojnë më mëshe me lachet Apo Munojnë më mëshe librat e zotit Fjallë dhe zotit Munojnë më mëshe logarien Logarin ditë gjikimit Njëri për i djetarëve Kur përmen ditën e gjikimi Dhe se si mundohen njërzit me mëshef E huazon me gjikatat e kësa i bote A e dini sa gjikata ka kjo dunja? A e dini sa gjikata ka kjo dunja? E pak të gjdo, gjdo shtet ka një gjikat E pak të gjdo shtet ka një gjikat Themelore Abo? Themelore Pastaj në ndegët e gjikatës Gjikata me e larë, gjikata me e ull Abo? Kjo e merë pastaj a dërgona saj matë madhës e kështu me ratë Gjdo shtet Abo? Po më shflasim në sehim Por që imo në për Në për lagje Apo në për qitetë Apo në për kabile Apo në për fise Kuj a drejtojnë si cili Dikujna di Ja ja opin gjykimin. Këtë këto disability card kanë më orale kanë dhon. Çka argumenton kjo? Pse ka që ka gjykata? Nevojë njerëzve për dikush me llogari drejt. Pse i kanë formuar ato? I kanë formuar se nevoja e njerëzve i lip dikush me llogari drejt. E si ka mundsii pasaj më na thon neve dikush, a çfarë do të më përgatit në apo na xerat? Po ti niftes ve me ta prudi dikush në letër për një letër për dikun ke qyllu gabim parking, shetsohesh. Shqip pas ka ardhë një letër Po me ta ardhë një letër për jahireti në gjenem mund është me hije E këta në duhet me morë, jo shqëtësuse A në njërzit, njërzit i kanë ndruhe standardet E kanë prish kanë darit Për 700 një miterar se ze gjumi Për dhëtë miterar se ze gjumi Allove kërcënën kur anë dhëtunet të fuzë në gjenem Për qitë monë, si më shqipaj shto pun E dhëtë, ma letë pak ho gjo Malet për dinar të tu ati s'ka malet abo. E për Allahun, e logarien Andaj, gjikatat e shumë të ndunjohet Qka argumentojt? Se njerëzit kanë nevojt dikush problemet me e uzgjith Ato këto kësaj dunjohet nuk i zgjithin Por neve po dalmit ajo tjetra Nevoja e njerëzve Kanë nevojt dikush me dhonë Tek i mirë, tek i gabim Se ato kanë khasmëri në me zveti Andaj, zote ju në të bare kjeve tjara E ka quajtur Kja firin me këtë emër Sa i mbulon të vërtejtat Dhe të vërtejtat që ka i mbulon I tregon Zotë i unë të bareke U e të ale Ando kjo është ajo aspekti që ka mbërmendje të artë Në këtë sure Tani Pse ka artë në këtë sure vetëm El ke firun si emër Thiri e kështu Kulja e ju el ke firun Thuaj o ju pa besim të artë Kjo ka një shkak Ka nërë disa prej Paris Ka nërë disa prej Paris Të Arabve të asaj kohë Të asaj bote Të pingamberi sallallahu aleyhi sallem Sish thua që ka ardhë uh, Umeje Ebu Gjehli Utbetu Mërabia E disa prej emrave të satë Janë të njërë në histori Prej atyre së e kanë muhu Muhammedin Aleyhi sallatë e selam Dhe i kanë arë Muhammedin pasi U patë tensionu e situata Pa të morë situata dhe monë një një gjyrë tensionu se shumë të lartë Edhe pa të në ardhë me një ofert Pa të në ardhë me një ofert Dhe me ditoj e mirë këtë ofert Dhe se si akë tha i Zotë i Gjellë Gjellalu I tha në no, Muhammed A e nalë na këtë pun A e qëtësoj na këtë pun E i tha më në samë qysh, qysh me qëtësoj këtë pun Ta ne kemi një ofert Një kompromisë Na për shtatë të Nevl, për shtatë të tyje. Dhe shikoni monumenta këta, kur ata të vinin thonin dhe shpesh i thonin muslimanëve, na, na për shtatë të Nevl, na edhe ju për shtatë të juve. Kjo është me fol armikun gjuhën tande. Kush tha ti se për shtatë të mua? Apo kush tha ti se për shtatë të mua? Sikur ti më shkumë dhan dikujt, hajde voj na biznes, se edhe mua më konvenon ç'kjo pikë, ç'kjo edhe kada, kada, ti. Katagata, ti fol për pikatet tua, unë foli vet për të mia. Nuk mund është ti me më thonë të përshtatot ty dhe përshtatot mu E shiko këta shka i thamë Në konvenon neve dhe të konvenon tyje Më më më samë thakë, kadal A më konvenon mu e unë e foli Jo të ti me foli, a më konvenon mu e Sikur që mundohen muslimanë Kështu mi au detiru Edhe juve ju vjen mirë dhe neve Kadal, a na vjen neve mirë Na e vendosna Së mund është ti me vendosë, a më vjen mu mirë Së mund është me ditë ta Ata i thamë, a Gjithojnë sot muslimanve A e ndrejtë me këtë pungë që e shkun posht Shkojnë na ndrejtë që shtot Kurani, vetëm Shkojnë rritë, zi dhe tjetëm Vec me të rritësi, jo me shtremësi A ta rritë than Ta ja opna na ofertën Ma me samë tha, ta dëgjoj Dhe kjo është prej dukatës muslimanit E me samë tha, unë e ngoj Ska problem, ti mund është me than Tuli farfjall fliga, unë nuk kam problem Foli, këtë që a kimi kaldhue I than A bojm këtu. Nivjet nivjet e, e adhurojnë anën zotin tan. Veç zotin tan. Çish po thotë ti? E adhurojnë Allahun, çish po thotë ti? I bën aq çka i lipti. Kur të bëhni vjet e adhurojnë ti zotin tonë. Edhe ato që ne i adhurojna, çish i adhurojnë ata? Edhe këtu balancojnë. Ha? Çte janë ofertat? Kështu janë ofertat Gjithë monar miko e ka më plan ketë në zarfë e ko hazër Pika eme, pika këti, pika eme, pika këti Dhe qo jau dhe thuju se ju konvenon ketëve E Allahu gjile gjelalu hu menjeri zbriti sure Tha kul dhe shiko Fjala thua ju Do më nërgumendo se këtu ka një rast E i thot Muhammed Sram Thuju qështu Kul Ja e ju hel kafirun Thua ju o ju pa besimtar Hel kafirun O ju pa besimtar La a abudu ma ta abudun La a abudu ma ta abudun Ka ardhë, kanë thonë djetarët La a abudu ma ta abudun Dë ta shumim pastaj që shkanarë se Zakonish bëllet dhe njerëz ju përzijet kësure Ka ardhë uh, tri zamanët e muhuara Se ka madhuru kur Dikën tjetët e përveç Allahot Në kaluarën Të tashmën dhe të ardhëmën Dhe njerëzve kjo përzijet Ka ardhë në formën la A me kanë dhëndjetare sikur që ka ardhë në shahadet Qishtoj në na e shhedu en la La Ilaha, illa Allah Dëshmoj se nuk ka zot të cili meriton mi u bind Pos, Allahu, gjelle gjelalu Kjo laja mohon kohërat në tërsi Në kaluarën Tashmën dhe tardmën Atar, kur i than këta A pe pranon që këtë kompromis Allahu zbiti sure Kull, thuaj Dhe të kjo fjala thuaj, ne kemi përmendë Këse vjenë në Kur'an thuaj Se ne të mësojmë ty ua Muhammed Alehi Salatës Seram Kër janë mësejlet e fejës, nati mësojna Ti nuk i dira alish, e alish mësejlet e fejës Nati ka vdojna Dhe kjo është mësim për kitë muslimanët Se feja mërët nga Kur'anë dhe sunneti Feja mërët nga Kur'anë dhe sunneti Edhe hojja dhe alimje dhe mu alimje dhe mudërrisi Janë vesile, nuk janë argument Në mujna këtu me folë dhe shpesh më ja huqë Ajo çka e bën hoxhën më ndjekësh kur ta ka zon Kur'anin çjo. Faktet. Ai çka duhet mu ndjek është fakti. E të drejtë de fakti mund është më shku në vend me të hoxhës, në vend të dietarit, në vend të mualimit. Pra Allahu xhela xhela lu me fjalën kul ya ayhul kafirun. Shiqonë, Muhamed e ishem kamojt vetëm fol. Ai dit, ka ditë, kamojt më thon fjalë të bukura të hëshme, të rregullu me dhe më e çuën mesazhin. Po pse Allahu xhela intervenoi? Tha se në kësi mësejre të mëloja Në të kaldojnë Në mësejre a shumë e mëllë Në vjetë ti me adhuru zotin Në vjetë ata me të qutit e të adhurum të të tërë Ata rëtha në të kaldojnë a qyshmi a boja Thua ju O ju pa besimtar E fjallat e lke -ka firun Kanë thonë djetarët të të të ka ardhë Në formën e përforcuar në dyher E para ka ardhë e shquar Elke firun Dhe kushet i këtësure din El, kë, ja, e ju, el, kë firun Që ki, eli, është i shuar Apo? I shuar, shka do më than Ti, o filan I biri filanit, ti si pa besimtar Dhe mon, me emën, me mbjemen E shuar, do më than Pedim për shka po folina Që kërë në rithu dikujna Bjema një laps, kjo e pa shuar Një laps, që aty bjema Kërë në rithu bjema lapsin pë ditë të cilën laps Filip, orë shua edhe pa chuara. Ktu ka ard El Kafirun. Për diim për çfarë kafira po vlasin. Dhe e dyta kartë emër. S'ka thon ojt se të sëtë keni mohu. Jo. Apo ke bó ku forio? Jo. Je kafir në emër. Emri ne kije adres El Kafirun. Kjo është atë që ka përmendë dietarët në në këtë hyrje. Thuaj o ju ta besimtar. Çfarë thot? Sallahu te barehu te ala. La a abudu, ma ta abudun Unë nuk adhuroj A që ka ju E adhuroj Kjo ka orë në tashmën Se gjëvalbë e o konë për tashmë Dhe mon, ato i kanë thonë A e adhuroj në në një vjetë, zotin tanë Edhe ti një vjetë, zotat e tonë Përgjitja që ka zbitë La a abud, minja, jo, sa adhuroj unë Që ka sa adhuroj? Ma ta abudun, a që ka adhuroj në ju Edhe shiko, Muhammed e sa mësi është përgjitj Unë nuk e adhuroj A që ka ju adhuroni E dikush me than Po ata i than Na një vjetë për adhurona që shpo do ti Pse ergje vabi kështu Pse ergje vabi nuk e adhuron Që ka adhuroni ju Sepse adhurimet e mi E të e zotit janë dëvërteta E të ju e të janë përvërteta E unë nuk vite e përvërteta A ju si doni, hajdi unë. E ju si doni me adhuru zotin një Hajdi Dhe më pengamësam Kompromisin e dojti në gjimës Gjimëse e vërtet Gjimëse e pavërtet Andoj shpesha ta din me Me, me thurë dhe me ndrejt Dë vërtetat dhe pavërtetat me një vend Dhe do këtë për jashqikur Që edhe hakiot edhe haki ati Jo, Allah u gjilë tha Thuaj dhe a abudu Ma te abudu Unë si Muhammed Dhe besimtartë e mi Unë nuk ka dhërëja që ka dhërën ju E mirë Pjesa tjetër e kompromisit Viti i parë me adhëru zotin Hajdi ju Si du një u madhuru zotin e qije dhe tokës I cili meriton madhurim Hajdi Nëse thotë dikush, përshemë, që shme e thjeshuë Njani me thonë, unë po vijë në gjami Pifali një avë, pes vakë namaz A po vijë ti më sanina Me muë Me shkuë Me, me adhuru një vartë Qaj dhuti? Unë zvite vore A ti si du shajte në gjami E ta shme thonë dikush, po ti skane i drejt Jo në jam i drejt Se me falë në maazin o taman Oshtë E kërkes e Zotit A unë zvitëti Sepsa jo është ndaluar A jo rëpëtësisht e, e kërsnuar Andaj Zotit jo në të bare kjo e tala I tha Muhammedit Sallallahu alaihi sallam Le abudum atë abudum Une nuk e adhuroja A që ka adhuro në jo Dhe kësa i thonë Njuna rabbe hal Tash Sa adhuroj Dhe Për me përfurcu dhe me i vendos Kufit mir Allahu gjela I ka pru dhe disa ajete Në këtë kontekst Thetë Allahu të bare kjo e tala Vala Abidune Më abudu Vala entum Abidune Më abudu Tani Kur ka darë paganët mi thonë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam Një vjetëna dhe një vjetëti Ata Zotin e ka njofë që që njofë imbëllet njërësi Zotin nja Allahu nja Por adhurimet që ka në bëhë zotit Adhurimet nuk e ka në bëhë zotit E tani Muhammedi sallallahu aleyhi sallam ka dosh edhe qatë pjesë që ka ata menojnë se e ka në akme o mohue se se kini të manë apo, qëka ju thot? Thetë Allahu te bare kjo e teala wala entum abidune me abidu dhe asë ju nuk jeni adhuruës ha të ati qka unë adhuroj se ata kam boj bej pasha Allahun Arab, kan boj bej pasha Allahun Dhe emrat i kanë një do njëherë Abdullah Apo Kam posë emrin për shumë për e Arabve Të paganë Se të kanë adhuru idhë i gurëzi E kam posë emrin Abdullah Se Allahun e kanë njofë si Zot Por nuk ja kanë dhënë të drejtat Andaj Zotë i unë të bare kjevë të të ala E mësoj Muhammedin a.s. Thuju tash Se edhe qatë pjesë shka menojnë Se e din për mu nuk e din Dhe s'ma japin të drejtën Thotë Allahun të bare kjevë të ala Vële entum abid Në çat pjesë çka bani bejn Allahun. E çka thoni Allahu na jep evlat, e Allahu na furnizon. E Allahu ë ma i fortë. Qeto nuk i dheni tamam ju. Dhe nuk e adhuron Allahun ta marr. Dhe kjo për çka vlen, vlen por plot për njerëzve çka mundohen me kriju fe në botën e vet. Në trunin e vet, në fantazinën e vet. Thotunë, unë unë sjkoj në xhami, unë sfalna. Unë sa xheroj Ramazanit. Oma edhe unë e adhuroj Zotin me temën Me cëllën Cëllë ashtë ajo e jotja Ka thonë ashtë mar, Allahu, të do një pengëmër I ka zbitë Allahu Ka zbitë Allahu shpallet zveçant E ke mësu dikun që i kur kushë sëna të lezu që ata Dushme kalzu Andë Allahu u zhjeloala kër i thonin Muhammed sam Hajde kënej, hajde a nej Aj, qëka ju thonë të? Qëka ju thonë të? Kullë hatu burhanë e kun Veç kalzëm ku eki lezu, ku eki mësu Që kjo e para Nuk mu Urdën e kësaj bote më e up, do më shkoj diku na, çka di? E jo çka s'di. E si mundot njëri më shkoj të Zotit, patun e vet shkoj. Ku shkon vet? S'ki mund të sigurish ku më shkoj. Allahu xhel xelali u tha: Wala antum aabiduna ma a'budu. All you publishing thought. As you sieni ta'dhuru dhe sieni adhurues ta ati çka un aduroj. Dhe këtu ka ardh Në gjuna rabe neve nuk do t'hin aspektin gjusor Por shkur t'imish ka ardh ma a abudu Në sens në gjuna rabe Emrat kur vin Vin për shemull Për atë i cili flet Vjen me men Që ma vahut e bare kjo vëtala Thot në Koran Kull me njerëzukukum Thuaj kush Kush është ajq ka ju furnizon njove Abo, vjen me fjale uh, men, mon, kush është aj i cili, dhe mon, në aspektin e, gjusor i thonjë akil, ati cili drejtojt fjale është i cili flet dhe logikon. Këtun këta jet ka ardhë ma abudu. Ju harapt, ju ka thonë ma mësë amë, ju harapt si i dhujtar, edhe në qëto e imë nga që ka i përmenit Zotit, Allahun e furnizuës, e dhenës i forcës, këto nuk i kini tamanë. Dhe kur ia ka drejtuar Allahut ka thon ma aabudu. Kjo ma dietar kanë zhujt libra dhe hulumtime dhe kërkime pse kanë kët formë. Shkurtimisht kanë thon dietarët kjo ma aabudu kanë thon në cilësinë e Zotit çka unë adhuroj Allahun. Për shembull, arabt i kanë thon o Muhammed, po edhe ne ajo në Allahun? Për dhe ne ajo në Allahun se Ibrahimin e njeofna. A më pse ti bimon këto idhuj? Se edhe na e dinë Allahun Po i kena dhe do idhuj se i kena gjithë Qështu babalart u bon Ti apomenon se kit babalart e ton Kit skandita Apo kit ato kit janë kon t'hup Veshti, veshti u drejtove qështu i kanë thonë Sikur që i thonë plat për njërzve A vesh ti po dheja Apo Muhammed e samë Që i u tha Qikoni Tha unë e di se jo Allahun shka pëthyrni O shtë qaj Allah I njëti Allahse Një Allah Mirë po Raporti jem Kur unë ja drejtoj adhurimin ati Unë ja jap me cilësin Shka e ka hak A ju nuk ja jepni me cilësin shka e ka hak Si kështu Sepse ata thonin Allahu dhe këta posht E mohamis a më dhote Allahu dhe kërkush posht A më dhe ka ardhë ma abudu Cilësia, ma dhote, Në formën dhe cilësin Dhe atributin qka unë ja drejtoj Zotit, ju nuk ja drejtoni Andë e përshemë munë të dy njerëzi, munë të dy njerëzi, njani e besonë, të dit e besonë Allahun. Edha i thotë Allah, edhe kja Allahun. Por munë, munën me dalue si qëllë dhe toka. Sa e ka Allah, e ka kryu Allahun, këtë univers dhe këshiru për në përën teme. Dhe njani thotë Allahun dhe kitë mend që aty e kam. Qysh me e knallë zotin? Si mu falë më mirë, si me a gjëruë, si me dhanë ze qatë, si mi hikë haramit, si me lezu kur anin, si mu ba njeri më i mirë. Si mësë me mëgjit vdekja në gjenjit papërgaditur A është i njetë që ki Allah i që ti të fundit me atë parin Që ka veç kërthi rezoni, thotë Aziz Allah Edhe li vrit venin, jo, nuk në njësoj Njani cili qohët me rafdes dhe lidhët për mu falë për azotit Nuk janë njësoj Goja mundët me folë me dhe në njësoj jena Po në realitet nuk janë njësoj Andaj Muhamedi sallallahu alesallam i zriti shpalje Vala entum abidune me abud Tha o aram Unë e di si jo thinit e Zotit. E dini se thinit e Zotit. Allahu, mirë po, ku dalomin e dy? Dalomin bazë. Se unë e Zotit nuk ja jap atë qka se ka. Si ja përshkuja atë qka se ka. Andaj problemi njërzve sot me të ma dhe është jo që ata nuk e di se Allah e ka kryu botën. Kjo është qështje moj e mbilur. Së mund është me mohuti këtë, këtë mesele. Po çka mundët njëri me mohu të drejtën? Ska më vakë, thëtë unë e më morë me k Jam izant, unë i amizant Ska më në vakët me namaz, me abdes, me agjerim, me haqë, me zeqat Me këto unë nuk kam bun, unë e këshiri punë në teme E këj njeri A e një zotin? A e di me ka na të fol? A e di për ka na të fol? A i di në cilësit e ati që ka na të fol? Nuk i di Mi dit nuk fol që ashtu Me dit se zotin unë të bare kjo e të ala Nuk e ka prun këtë eksistencë Posë për një pun Qish mund është me ti mi thonë ati në unë në qish mundët djali e ka qut baba në shkoll edhe aj gjindet ngafe edhe i thot babës unë s'kanë vaktu në kumë ki quti ku shkru me, ku mundë është me kështu me folë e Allah u Gjilat thot unë e titë kam kryu veç për muë veç mu mu drejtu me adhurim me lutje kë i thot s'kanë vaktu në unë e që tërkun jam po, a cilë është arsia e fmiës me thonë ngafe jam edhe baba kur gjasë në më thot së është e drejt nuk është une, E po mirë ai fëmia, më thon, e po haqes po shkojn kafe po dal që durkun. Po jo be ku dush me shku kët gabim me ki. Në shkollë ku më thua. A është normale? E Allahu që kurë nxjerr njërin në eksistencë, njëri në një thot un jam pun, njëri thot un jam kafe, a tjetri thot un jam çajtor, a tjetri thot un jam shitës dit. A tjetri s'kam lak biznes s'kam. Këtar shëjt janë të kota. Pse? Sa Allah do çutë ku? Kimë nejt më mulut mua. Se për çetat kam griu. Domo as nivën tjetër Së është valit Ajo është piesën atyros Ti nuk mund është me mohu në atyren Ti njëri vëzhgë Nëmon, hullumton dhe gjurmon dhe gjakon pas furnizimit Por jo me thonë se që të e kam venin Me pas pasan që të venin Së kishminie vdek e heq Mi po njësë po vdesin Po elëshojnë ke dunja Po varrosën dhe po përfundojnë Dhe kjo qka argumenton Kjo argumenton se detyra Për të cilë njëri është i thirur E vetë mja është mi ubin Marë në këtë qështje shumë serioze Marë në këtë qështje shumë serioze Andaj Zotë i onë të barë kjo e talë Në këtë ajet që ka i tha Muhamedi sallallahu alaihi sallam Vëla entum abidune ma a abudu As ju nuk adhëroni Allahun që ish une adhëroj Në pastër Më atribute që ka i takojnë Allahu të barë kjo e talë Pasta i tha Allahu gjelë gjelaluhu Muhamedi sallallahu alaihi sallam Vëla ene abidun Ma abettum Dhe as un nuk jam adhërues Nuk jam ja sa çka ju e keni adhuruar. Dhe këtu e ka mohuar Allahu جل جلاله për Muhamedi sallallahu selam se ndonjëher ka adhuruar diçka tjetër përveç Zotit. Dhe këtë do ta shpjegojmë ne Allahu te bareke ve taala në hutbë. Ky sure, të ndëruar që matli, është sure e madhe. Surja e kufive të besimit dhe të ndarjes mes besimtarit dhe pa besimtarit. A ndonjë send i cili s'ka kufi, ai edhe nuk ekziston. Meqenëse sendi i cili s'ka kufi a nuk e gjithështon, njësane cila përzijet s'ka vlerë, dhe vlera e diçka i qifët në qka dalot kjip i këtina, kur ti i përzin në gjërat, s'ka mundësi me ditë se qëfar përbërje, ka kjo, anda i zoti jo në të bare kjo e tala, e zvriti këtë surë për me ba ndari mes besimit dhe pabesimit, dhe mes besimtarve dhe pabesimtarve këtu nga ka ngelë E do të sapo i fjalëve, do të sapo ajetave, do të tishtina me lein Allahu te bareke ve taala punë xhutbe. Elus pe Zotin ton te bareke ve taala, që Allahu të na bën adhurues vetëm te Zoti i Tij, Xhelalul. Elus pe Allahun te bareke ve taala, që Allahu te bareke ve taala na bën iftar te imanit me te sin i iman ka Ar Muhamedi alayhi salatu wasalam. Elus pe Allahun te bareke ve taala, që Zoti i Onjë i Xhelalul të mbuzojë emrat tona devotshmëri, të mbuzojë emrat tona dashuri për Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wasalam. Elus pe Allahun te bareke ve taala, që Zoti i Onjë i Xhelalul musliman të kujdesan Allahu të ndihmon, yëtimat e muslimanë اللهم تيمولون فقارصكمروت اللهم تبصرون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين